On és el lloc dels fets? Aquí baix, al soterrani. Quantes víctimes hi ha? Tres homes. Escolcolieu els voltants de dalt a baix. Estem esperant l'inspector Kratky perquè ens doni instruccions, senyor. Me'n faig responsable. Si trobeu qualsevol sospitós pels voltants, deteniu-lo. Però què vol que busquem exactament? Deteniu a tots els que semblin sospitosos. Sí, però... Que potser et negues a obeir les ordres perquè sóc nou? mou d'una vegada! Inspector Suc de la policia de Praga. Oh. Mare meva, Això és escarrifós. Oh. Inspector Zemen. L'on mort d'una bona pallissa. la cara li ha quedat irreconeixible. Si no haguéssim trobat la placa tirada al seu costat, no l'hauríem identificat. i els cossos de dos homes més. De moment, no sabem qui són. N'hi ha un que té un tret de bala al cap i l'altre la mort d'una pallissa, igual que l'inspector. Oh, oh, oh. Però siu dir dels fets? Inspector Suc. Oh, oh. D'això, Es con quin perfil estem buscant? No. Oh, oh. oh. oh. Inspector Suc N'estic ben tit! Em prenen el pèl perquè sóc nou! Els agents que van d'uniformes neguen a obeir les meves ordres! La veritat és que sent de la manera que ets no m'estranya, i tant! Però què dieu? Oi que has vomitat al lloc dels fets? Això no pot ser. Així com vols que et prenguin seriosament? No. No. Per fer aquesta feina no n'hi ha prou sent aficionat a les sèries policíaques. Quan anàvem a la universitat ja era un somiatruïtes. No sabeu de què parleu vosaltres. L'inspector que han assassinat es va portar molt bé amb mi. Quan vaig començar a fer aquesta feina... No en sabia res. Va ser ell que em va ensenyar tot el que calia. Va ser ell, el meu mestre. Jo l'admirava moltíssim, l'inspector Zemmen, moltíssim. Juro que venjaré la mort de l'inspector Zemmen, ho juro. Oh, trobaré el culpable, encara que ho hagi de fer tot sol, em sentiu? De... d'això... Nosaltres marxem, que demà ens hem de llevar molt d'hora. Què us passa? Per què no us quedeu una estona més? Que consti que si vosaltres podeu anar a treballar tranquil·lament és perquè jo lluito per fer complir la justícia. Venga, una mica més. Au, va, ja n'hi ha prou. Un dia darrere l'altre lluitant per la justícia i al final et maten. No és just. Quina recompensa hi ha? Ja. Eh? I ara què et passa? Aquella noia és la del supermercat Què? L'he vist dues vegades passant pel supermercat Després d'acabar el torn de nit És ella Volia acostar-me a parlar amb ella Però no em vaig atrevir I ara me la trobo aquí Ei, es pot saber on vas. De això ho corres massa guapa per tu. No et farà ni cas. Perdona. Hola, què hi ha? D'això que te'n recordes de mi? Bé, és normal. Però en canvi, ja de tu, sí. Em dic ja en suc. Tranqui·la, no sóc un pertorbat. Encara que no t'ho sembli, sóc policia. No, espera't. No t'espantis, sisplau. Ara no estic de servei. Estic lliure, ara. No treballo. Suposo que no servirà de res, però... Sí, però aquest cop li donarem un cop de mà. Perdona el nostre amic. Avui està una mica deprimit. Et faria res fer-li una mica de companyia? És que un superior que admirava molt ha tingut problemes. El pobre està molt trist, ara. Ei, però, però es pot saber per què parles així? No he conegut mai ningú tan bo com ell. Jo el que volia era ser com l'inspector Zeeman. Per això penso en xampar la persona que l'ha assassinat. I quan l'enxampi, pagarà el que ha fet. Ostres, em sap molt de greu. No paro de parlar de mi. Mm -hmm. Has de capturar l'assassí com sigui. Ho has de fer per l'inspector Zeeman, de debò. Mm -hmm. oh, oh, caram, he parlat tota l'estona de mi, però en canvi encara no sé res de tu. Com... Com et dius? És que no sé com en dic. en realitat. Uh, que no ho saps? Però què vols dir? Ah, és clar ja ho sé. Deixa'm endevinar qui ets. Sóc investigador, o sigui, que ho puc endevinar. Creu-me, deixa'm pensar, dius... Um... Però si no ho sé ni jo qui sóc, com ho vols endevinar, tu? Que no ho veus? L'únic que sé de mi mateixa és... El pont de Chedok, les tres granotes. Això i prou. Què? Ei, eh, eh, espera't! Que ens tornarem a veure? Ho veus? Ja t'ho deia jo. Pensa que ha sigut un somni i oblida-te'n. Hem descobert qui eren els dos homes que van assassinar amb l'inspector Zeman. Aquest d'aquí es deia Chesmir Marat. I aquest altre es deia Jako Suhatshek. Els dos eren sergents de la policia secreta de l'antiga Txecoslovàquia. Després de la caiguda del socialisme, van passar a la clandestinitat i es dedicaven a fer treballs il·legals. Hem analitzat les taques de sang que es van trobar al lloc dels fets i hem trobat mostres de sang que no corresponen ni a l'inspector Zeman, ni a en Màret ni a en Suhatzek. La sang és del grup sanguini ABRH positiu. Per la quantitat trobada, podem pensar que aquest individu tenia unes ferides considerables. Estem fent el possible per saber qui era. Investigador Suc. Suc! Eh? Sí, comissari? Es pot saber ni què penses? Estem dedicant tots els esforços a resoldre la mort d'un company magnífic i tu no demostres cap vena d'interès. Um, sap molta greu. La qüestió és com ja us he comentat al principi i de moment ens centrarem a trobar l'home que segons han declarat tots els testimonis van veure caminant a prop del lloc dels fets es tracta d'un home alt i prim que duia una bossa molt grossa semblava un viatger no escativeu esforços per trobar-lo és clar Doctor que torni a venir Hola, inspector. Ja has trobat el culpable d'aquell cas d'assassinat? Doncs no. Em sento impotent. Mentre jo estic aquí, l'assassí corre lliure. Abans de morir, en Zemen es va passar tota la nit investigant un cas. Quin cas era? Un assassinat. Van matar un senyor gran que duia un orfenat i la dona de fer feines. I l'endemà li va prendre declaració a la persona que va trobar els cadàvers. Com era? Eh? La persona que va trobar els cadàvers. Com t'ho diria? Semblava molt bona persona. Era un home alt i prim i duia una bossa enorme. Eh? Un home alt i prim. Una bossa enorme. Podria ser que... Saps on trobar-lo, aquest home que dius? Em sembla que sí. A, a, a comissaria ho deuen saber. Escolti. Eh? Molta sort, inspector. A, a, a, escolti. Ei, espera't. Ei. A, a, hola. El pont de T Chedok, les tres granotes. El pont de T que és el barri de Mihelska. Les tres granotes. És aquí. Si hi entro la podré veure. Eh? Que oh. ha marchat? Quan a veure Grimmer, Grimmer. El senyor Grímer va deixar l'habitació abans d'ahir el matí. N'estic segur. L'home que va assassinar l'inspector Zemen És en Grímer, l'home que s'allotjava aquí. Merda! Per què no me n'he adonat abans? Inspector Zemen, li prometo que l'atraparé. I tant. Eh? Escolta, però què carai? Su, què hi fas aquí? Vaja, i vostè què hi fa, inspector? Has sabut arribar fins aquí tot sol. Et felicito, noi, de debò. Gràcies. Bueno... Jo esperava que la meva contribució en el cas de l'inspector Zeeman fos decisiva, però ja veig que vostè, senyor Pátela, també ha sabut arribar fins aquí. Això no treu el mèrit, ho has fet molt bé. Gràcies. Això és el que m'agradaria poder-te dir, però ho hauràs de mantenir en secret. Què? Però per què? La nostra obligació és capturar en Grimer el més aviat possible. Aquest cas és més complicat del que no et penses, creu-me. Què? L'inspector Zemmens s'encarregava d'una investigació estrictament confidencial. L'inspector duia una investigació confidencial? Havia de descobrir la identitat d'uns agents de la policia secreta de l'antiga Txecoslovàquia que estaven infiltrats al departament de policia de Praga. Agents de la policia secreta de l'antiga Txecoslovàquia? Els dos homes assassinats havien sigut agents de la policia secreta, no te'n recordes? Oh. Això només ho sabem, el comissari, jo i uns quants més. Si fiques al nas, tu també podries morir. Oh. Vull que tot això quedi entre tu i jo. Entesos? Llavors, què se suposa que haig de fer? Ara que ho dius, és possible que en Grímer torni a aparèixer per aquest hotel. Queda't aquí a fer guàrdia. D'acord. Canviant de tema. Què? Aviam, tens nòvia o què? Què? A les reunions o quan estàs assegut a la taula no pares de badar. El confessa. No, no és que estiguem sortint ni res. Només és una noia que va al barcabat jo i prou. Mm, és guapa? Doncs, home, d'això... Ei, per què no me la presentes? A quin barbà, eh? Que li presenti? Però si ja li he dit que... M'has dit que no estàveu sortint, oi? És, és veritat, però... Avui en Suc no vindrà. Cora, no m'esperava trobar-me una dona tan atractiva. Qui és vostè? Qui, jo? Sóc el superior d'en Suc, em dic Patella. Va ser ell que em va dir que en aquest bar hi venia una dona molt atractiva. Aquesta nit no vindrà perquè li toca guàrdia. Vols que prenem una copa? Eh? Ei! Ei, espera't. Només serà una estona, dona. Ei, suc! Ah, hola, inspector Janachek. Bon dia. Com va? Ja m'ho dit l'inspector en cap. Es veu que la noia aquesta que t'agrada és molt atractiva, eh? Va, home, sisplau, no em digui que ha anat a aquell bar. Doncs sí. No, no m'ho pot fer, això. Suposo que no se la deu haver lligat, oi? Ba home, no n'hi ha per tant. Fes el favor de calmar-te. Però, és que l'inspector Pàtela té molt èxit amb les dones. Això ho sap tothom. No t'amoïnis, noi. M'ha donat carbassa. Si l'inspector Pàtela no ha pogut amb ella, deu ser que no és una presa fàcil. Oi, noi? Però, però si... Però si jo... si jo només parlo amb ella... Només passo una bona estona de conversa. Es pot saber què murmures? Escolta, el cap de secció vol que vagis al despatx de l'inspector Zeeman. Ah, eh, sí. Hola, nois. Ah, per cert. Us venen de gust uns bombons de whisky? Me'ls han regalat. No, gràcies. I tu, Suc, que vols? No, gràcies. No em venen de gust. Ei, Suc, escolta... Sí. No diguis res d'allò d'aquell sospitós llargarut, d'acord? D'acord. La taula de l'inspector Zeman està molt endreçadeta. Només hi queden els objectes personals, posa tot el que hi ha a les caixes i envia-ho a la seva dona, si sisplau. plau. Sí. És una clau de la taquilla del gimnàs. Uf, quin fàstic! Està ple de tovalloles i de samarretes suades. Eh? Un arxivador? De què deu ser? hi ha un historial ben detallat de tots els agents de la comissaria. <ríe> Mira, el meu perfil també és. Eh? L'inspector Zeman s'encarregava d'una investigació estrictament confidencial. Havia de descobrir la identitat d'uns agents de la policia secreta de l'antiga Txecoslovàquia que estaven infiltrats al departament de policia de Praga. Oh. Què? Això no ho entenc. Els únics historials que falten són els de l'inspector Patela i l'inspector Janachek. Eh. Sens dubte es tracta d'una suma de diners molt important. Sí, és veritat, comissari. Mm. Bé, uh, i què, Suc? A veure, explica'm què en dedueixes de tota aquesta història. L'inspector Zeman es dedicava a una investigació interna de la comissaria. Mm. I, com a resultat d'aquesta investigació, va descobrir que els inspectors Patella i Janacek eren agents de la policia secreta de l'antiga Txecoslovàquia. Mm. I desgra... Desgraciadament, l'inspector Zehman va acceptar aquests diners a canvi d'ocultar els resultats que havia obtingut en la investigació. Mm. És una qüestió molt i molt greu. És realment lamentable. Escolta, Suc... Sí? T'agrairia que durant un temps no fessis pública aquesta informació. D'acord. Et tindré al corrent. Ja pots tornar al teu lloc. Vinga. Entesos. Quin merder. Sí, la situació s'ha complicat. I tant, hem comès el greu error de subestimar aquest passarell d'en Suc. Encara no hem solucionat l'assumpte del llarganut que ha assassinat en Zehman i ja tenim un altre embolic. El mateix que amb en Zehman i li oferim diners. I si això no funciona... Us quedarà cap més alternativa. Hem de fer el que calgui. Us vaig fer entrar en aquesta comissaria, tot i sabent el vostre historial. Ara no vull tenir cap embolic. M'heu entès bé? Tant de bo puguem resoldre aquest assumpte. Sí... Tot plegat em fa venir ganes de veure Si vols, et puc oferir bombons de whisky. Passo. Va, accepta-n'ho, no, home. Me'ls ha regalat una dona molt atractiva. Agafa'n. Tinc-hi. Ah. Ah. Ah. Ah. Mm. Mm. Què et passa? Fas mala cara? Mm. Ah.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 És la persona que em dóna consol. Ets tu. Episodio 44. Dobles tinieblas.